Kedves hallgatóink, itt a YouTube Live! Az internetes időszámítás szerint a pontos idő 729 net óra. Most kapcsoljuk a Hyper studio Digitális kultúráról érthetően a DTM-ben. Egy legendás számítógépet látunk, és erről fogunk most beszélgetni a műsor elején. Jó estét kívánok, Szilágyi Árpad vagyok, és az asztal Társaságban itt van Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok. És mellette keleti Artúr, IT-biztonsági szakértőnk, az ITBN főszervezője. Jó estét kívánok. Sőt, velünk van a vonalban Pál Zelinda Csíkszeredából is. Szia Zelinda! Jó estét mindenkinek! Látunk is most már téged, és mutatunk neked egy számítógépet, amit az elején is láthattál az első másodpercekben. Azt a bizonyos számítógépet, amiről mi beszélgettünk korábban, és amire te azt írtad nekem, hogy te még soha életedben nem láttál ilyen gépet, aminek a neve egyébként elárulom, Commodore 64-es. Itt van előttünk a stúdióban az asztalon. Sokunk számára, ugye ebbe a három főből ugye nem lehet sok emberről beszélni, de nekünk ez a gyerekkorunkat, a tinédzser korunkat jár. Elente, ez a Commodore 64. Zoli, neked például milyen emlékeid vannak a Commodore 64-ről? Szerintem most én nagyon kifogok lógni a sorból, mert semmilyen. Ebben az időben engem... nem emlékszel rá? Eb, hogy ne emlékszem rá, csak egyáltalán nem érdekelt ez a világ. Akkoriban 82, ugye? Vagy uh -huh. 84? Olyan? 82. 82, 82. 82. 82 81 karácsonya, hogy pontosak hát, legyünk. Ez akkor szóval. kezdtem a gimnáziumot, tehát és valahogy ez az egész nem, nem érintett meg. Na mindez úgy kerül ide az asztalra, ez a Commodore 64, hogy rövidesen meg fog jelenni egy új változata, C64 mini címmel, uh -huh. és Pál Zelinda adta nekem a hírt ezzel kapcsolatban. Mi az, ami neked fölkeltett az érdeklődésed, Zelinda? Hát én nem tudtam elképzelni igazából, hogy ez micsoda, Mert, hogy én egy billentyűzetet látok, nem tudom, hogy fogalmam nincs, hogy hogy működik. Megmutatjuk hát, <laughs> neked. volt. Megmutatjuk neked, de itt van ez a gép. Valóban, úgy, ahogy mondod, tényleg egy billentyűzet látszik. Ez volt a hatalmas újítás annak idején, 82-ben, hogy magát a számítógépet beépítették a billentyűzetbe. Tehát a gép maga, és egyébként, hogyha elfordítom, akkor látható, hogy itt vannak a hátulján a csatlakozások. Tehát, amit egyébként egy mai számítógépen is láthatunk, mindenféle, hát ugye, ahogy a TVhez lehet csatlakoztatni, meg uh, milyen perifériái voltak eredetileg. Tulajdonképpen volt. az olyan, mint egy laptop. Igazából az amit egy laptop képernyő nélkül. Igen. Mert minden más benne van, ugye a hang benne van, a, kép, a képzés benne van, a számítógép benne van, minden egyéb. Vagy olyan, mint egy Macintosh, csak uh, ugye itt a billentyűzetbe van építve a gép, nem a kijelzőbe. Így, pontosan. Pontosabb. Na, és az új C64 Mini az állítólag fele ekkora lesz, mint ez a gép. Ez sem olyan túl nagy egyébként, de ezt annak idején főképpen játszásra használtuk, vagy használták sokan fiatalok, bár én tudok arról, hogy az akkori Magyarországon különböző termelőszövetkezetekben, MGTS-ekben könyvelésre is használták. Hájj, vagy, vagy például emlékezzünk a a, az Omega Együttes Benkő Laci, Laciára, aki például egy ilyennel midizet, ha jól emlékszem. Tehát, hogy még erre is Igen, ők még használni. az ég spektrumot is használták Igen, erre, a midizésre. Az Sőt, ha már itt tartunk, képzeld ezzel, Linda, van itt az Aztán társaságunkban valaki, aki még zenét is írt a Commodore 64-es játékokra. Igen, sokunk közül valaki. <laughs> Igen, én, én zenéket írtam Commodore 64-esre. A számítógépes játékokhoz készültek ezek a ezek a zenék. Mindenféle zenei előképzettség nélkül, kotta ismeret nélkül készítettem ezeket a zenéket. Mert Egyszer ugye... hozhatnál nekünk ilyet? Nagyon szívesen hozok. Van egy-kettő, ami mai napig hallgathatónak tartok. Van egy-kettő, amin, amin, amin világosan hallatszik, hogy akkor a kedvenc zenekarom a Depes mód volt, de, de ezzel együtt is szerintem értékelhetőek. Trekkerben készültek, ezek ugye úgy néz, lett ki, hogy ütemenként lehetett egy, egy hangot beállítani, hogy milyen hang szólaljon meg, és arra az ebben a számítógépben lévő e, csipnek a különböző e, modulációs egyéb technikáival lehetett torzításokat rá helyezni, és az az igazság, meg kell mondjam őszintén, hogy hihetetlenül dallamos, nagyon érdekes, ütemű, ritmosú, nagyon-nagyon hangulatos zenék jöttek ki ebből a számítógépből. Na, én nagyon kíváncsi lettem a, a te ide, úgyhogy még valamikor tényleg mutassuk meg. Nem illik egyébként a hölgyek korával előhozakodni, de muszáj elmondanunk, hogy Zelinda a 90- -es évek gyermeke, tehát te az Elinda már az Y, vagy melyik generációhoz tartozol? Z, -Z generáció. Z, Z generáció? Tehát teljesen jogos az, hogy te még nem láttál ilyen gépet. Ugyan itt most nem tudjuk bekapcsolni, mert ehhez egy tévékészüléket kellett kapcsolni, akkor lehetett működésre bírni. De egyébként ez egy mai napig működőképes Commodore 64. Úgyhogy... Kövessük majd ennek a dolognak a jövőjét, jó? Tehát, hogyha hallasz írt a C64 Miniről, ami ugye, mondom még egyszer, fele akkora lesz, nem tudom, hogy, hogy fog működni egyébként, tehát fele akkora billentyűzetet, hogy lehet? Lehet, nyilván lehet kezelni egyébként. Ugye van a, a Nintendo-ból is jelent meg egy ilyen kis doboz, nekem van is otthon egy ilyen kis Nintendo. -m. Szerintem a méretet csak azért vették kisebb, hogy praktikusabb legyen. Nyilván, hogy jobban elférjen ott az asztalon, meg ilyesmi. Szóval, hogyha egyszer majd erre jársz Budapestre, Budapestai akkor majd meg is tudjuk neked mutatni a valóságban, talán még működés közben is, és akkor. És akkor lesz egy közvetlen élményed a Commodore 64-es élményről, ami nekünk ugye hozzátartozik a gyermekkorunkhoz, és egy fontos élményünk volt, de akkor mi most folytassuk a műsort a hírekkel. a mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztések irányítására létrehozták a világ első AI minisztériumát az Egyesült Arab Emírségek kormányzatában. Az arab ország 2031-re a legjobban felkészült ország szeretne lenni a mesterséges intelligencia területén. Előrejelzéseik szerint ekkorra a GDP 35%-át teszi majd ki a technológiai fejlesztések értéke, a kormányzati kiadásokat pedig a felére szeretnék így csökkenteni. Továbbá Komoly védelmet is várnak a pénzügyi válságokkal szemben. A mesterséges intelligencia ügyi miniszter a 27 éves Omar bin Sultan al-Olamalett. Tovább fejleszti a digitális jólét programpontokból álló országos hálózatot a magyar kormány. Jövőre már összesen 1500 ilyen pontot szerelnek fel a megfelelő eszközökkel és infrastruktúrával ahhoz, hogy a legújabb eszközökön, a leggyorsabb hálózaton professzionális segítséggel szerezhessen mindenki versenyképes digitális ismereteket. Dajc Tamás a digitális jólét programért felelős miniszterelnöki biztos kijelentette, hogy a következő két-három tanévben úgy kell átalakítani a köznevelési rendszer hogy az biztosítani tudja, hogy az iskolából senki ne léphessen ki, alapvető digitális képességek nélkül. Október 18-a és 20-a között zajlott Erdély legjelentősebb informatikai fórum a Sepsi-Szentgyörgyön. Az 5. székelyföldi informatika és innovációs konferencia. A rendezvény fő témája idén is a digitális székelyföld volt. Az előadók többek között az önkormányzati digitalizációval, agrar vel és székelyföldi szakmai utánplótlással kapcsolatban tartottak előadásokat. A közel 40 informatikai vállalkozást tömörítő IT Plus Cluster célja, hogy a konferencia megszervezése által feltárják és aktívabban kiaknázzák a digitális technológiai lehetőségeket, valamint székelyföld fejlesztésére fordítsák ezt a tudást. Folytatjuk a műsort itt a DTM, az asztal társaságban Keleti Artur Bódi Zoltán és Sziládi Árpád, valamint a Skype vonalunkban Pál Zelinda Csíkszeredából. Itt vagy még, ugye? Igen. Na, mi tetszett neked a hírekből, Zelinda? Nem is tudom, mit mondjak, nekem ez a mesterséges intelligencia téma az, hát nem, nagyon megragadja a figyelmemet, nagyon nem értek hozzá az, az igazság, de kíváncsivá tetsz, hogy hogy is működik majd egy ilyen minisztérium, vagy hogy mi a tevékenysége konkrétan. Hát megpróbáljuk mi is latolgatni, hogy mi történet egy ilyen minisztériumban. Artúr szerint, tehát hogy, hogy építenek fel egy arab országban mesterséges intelligencia ügyi minisztériumot? Hát én azt tartanám,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 Tehát, mint ahogy ma is egy csomó mesterséges intelligencia saját magát építi föl, ezért teljesen normális lenne az, hogy egy ilyen ügynökség végig gondolja például, hogy milyen területeken érdemes a mesterséges intelligenciát bevetni, és ott esetleg önfejlesztő tervekkel ruház föl mondjuk robotokat, és azt mondja, hogy innentől kezdve tervezd meg te, hogy mi legyen. Ha hogyha abból indulunk ki, amiket már most mondanak 2017 őszén, hogy milyen számokat szeretnének elérni 15 év múlva, abból én azt feltételezem, hogy mégiscsak van mögött valami fajta tervezés.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 Igazán versenyben lenni, csak akkor, hogyha ha foglalkoznak ezekkel a fejlesztésekkel, és nem csupán a kőolaj kitermelésre építik az hát, országokat. Erről van ugye itt szó, hogy nyilvánvaló, hogy, hogy a 30 év múlva már a gazdasági környezet egészen más lesz, az erőforrások is mások lesznek. Ő csak 15 éves távlatról beszélnek, de 15 az is év hosszú, múlva is biztos, hogy nagyon ugye. komoly változások lesznek, amikor most ott tartunk, hogy azon gondolkodunk, hogy vajon melyik hónapban fogják kitiltani teljesen az összes nagyvárosból az összes dízelautót, és erről beszél ma mindenki. Tehát, hogy 15 év múlva drámai változások lesznek, és ennek a tervezési folyamatába biztos, biztos, hogy be kell vetni az összes nagy ágyút az informatikai terén. Egyébként is. a Magyarországi Konferencia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 mivel hogy az egyik támogató az a rom csokoládé, ami Romániában elég elterjedt, és már most arra használják, hogy külföldieket megtanítsanak arra, hogy Romániában mik a hagyományok, milyennek a román emberek, és a többi. És ami érdekesség benne az az, hogy ha jól tudom, idén, évelején mutatták be, készítettek egy weboldalt hozzá, és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 lesz. Na igen, de itt egy filmről van szó, amiről te beszélsz, és itt pedig egy igazi élő háromdimenziós lényről, egy szerkezetről. Aminek képi megvalósulása van egyébként a számítógép képernyőjén. Ja, hát az viszont igaz. És tényleg egy japán házas párt, mondtál, ugye, Zelinda? Igen. Ők igen. alkották meg, E, és hát Japánból megszokhattuk a sok furcsaságot, azt is tudom Zelindáról, hogy ő óvodás korában még a tamagocsival is játszott, mi nekünk, már fiatal felnőtt korunkhoz tartozik ez az élmény, már nem a játszás, hanem a tamagocsi játék. E, talán még meg is van, ott van a játék, játékok között, Zelinda? Nincsen sajnos. Nincs nem már meg a temetőben. Egy temetőben, pihen esetleg egy tamagocsi temetőben? <laughs> Ne. Lehet, hogy ott van, de esetre azt is Japánból kaptuk a Tamagocsi őrületet, és ezen a ponton Zelinda tovább kutatott, és talált valami másik érdekes digitális modellt. Kit találtál? Hát lényegében egy szoftver, ami hát eléggé különbözik egy megszokott programtól, hogyha mutatom ezt így igazából. Vocaloid nevű énekszintetizátorról van szó, ami valójában úgy kezdődött, hogy a fejlesztő cég, a Yamaha 2000-ben neki fogott egy olyan program összerakásának, amiben bárki létrehozhatna a zeneszámokat. Tehát a hang adott, a dallamok is adottak, de változtatható. És lényegében én, a szoftver tulajdonosa, aki megveszem, a dalszöveget és a dallamot be teszem valahogy ebbe a gépben, és éneket csinál belőle. Tehát emberi Tehát a, az elképzelés el. maga az az volt, hogy énekes nélkül is éneket lehessen létrehozni, akár egész albumokat. És hát ebből született meg például Hatsune Miku, akiről ugye most konkrétan beszélünk, akit már addig fejlesztettek, hogy egy konkrét hologramról, egy szájához kicsit hasonló hologramról beszélhetünk. Na ez döbbenetes lesz, mert a fiúknak a figyelmét is kérem itt az társaságban, mert Hatsune Miku egy valódi hologram sztárá vált az elmúlt években, de először megnézzük azt, hogy Hatsune Miku miképpen jelent meg talán az első videoklipeinek egyikében, úgyhogy a zenéjét is hallhatjuk majd mindjárt ezzel a vokali szintetizátorral. Hát ő azért még nem fotorealisztikus, nem Miku ezben a videóklipben, de már a főbb jellegzetességei látszanak, tehát ez a hosszú neonkék haj csurkába fonba, ugye? Neked ez hogy tetszik, Zelinda? Uh, nagyon furcsának találom igazából, de neki a lényeg éppen az volt, tehát ő elsősorban a szoftver arcának készült, ő a Vocaloid 2 arca lényegében, és a hologramot jóval később készítették el hozzá, de. Mert mondjuk el, hogy egyébként az volt, attól még, hogy a szoftvernek az arca, ő egy népszerű személyet Japánban. Tehát e, ugye ez igen, a furcsa sem. A feltépülés a kinézete miatt az az volt, úgy bízták meg a grafikust, hogy megtervezze őt, hogy azt mondták, hogy szeretnének egy olyan énekest, ami a jövőt képviseli, tehát egy olyan jövőt, ahol már nincs zene, és a számítógépek éltetik tovább ezt a művészeti ágat. Hát sikerült is, mert különböző dalai, meg lemezei jelennek meg Hatsune Miku-nak, sőt megtörtént az a bizonyos nagy érdekes váltás, hogy Hatsune Miku megjelent a való életben is, mégpedig úgy, hogy igazi koncerttermekben fölép, igazi színpadon, hologram sztárként, úgyhogy ezt fogjuk mindjárt most megnézni, hogy hogy is jelenik meg. Tehát figyeljetek majd a közönség igazi élő emberekből állnak, és ilyen neon valamikkel legyeznek, vagy hadonásznak a koncert közben, és énekel, Figyeljetek. Egyébként igazi élőzenészek játszanak a háttérben, tehát láttam több olyan videó felvételt, ahol az élőzenészek is látszanak, és a színpad közepén valóban tényleg kivetítik Hatsune Mikut egy 3D-s valamilyen kivetítőrendszer, nem tudom, hogy csinálják, de tényleg olyan, olyan, mint még az árnyéka is látszanak. Ilyeneket szempadon. lehet egyébként már látni magyar konferenciákon is, több helyen láttam én is egyébként, nagyon, tényleg nagyon élethű holografikus kivetítő technika. De elképesztő, mert így ilyen alapon ezzel a technikával akárhány példányban meg lehet rendezni egy koncertet. Ugye? Mert ugye a technikától függ, tehát ugyanaz a sztár fölléphet 35 vagy 135 vagy 235 helyen Kivéve, hogyha az ár az ettől megy föl. Mert ugye, hogyha tömegcuccot csinálsz valamiből, akkor ez nem lesz annyira értékes. De miután így teljesen a kezedben van, és nem kér szabadnapot, nem kényeskedik, nem ez várja be a hisztit, nem, nem, fárad, beteg, nem fárad, nem el. fárad el. Nem fárad Teljesen a kezedben van, hogy mennyi pénzt termesz belőle. Sőt, van még egy hatalmas erőn Láttam egy olyan felvételt is Hatsune amikor nem ment ki a színpadról átöltözni, hanem egy ennyi volt átöltözni neki. Ott mindenki Szerintem előtt, egy soka, sokan hogy ez ilyen gyorsan történt. <laughs> Zelinda, neked mi tetszik ban a leginkább? Hát nem is tudom, eléggé egyedi. Én nem tudom, Nyugodtan hogy neked a <laughs> Azt is mondhatod, hogy ha nem tetszik? Uh, furcsának találom, tehát... Uh, és egyben érdekességnek is, mert hogy éppen azt hallottam rajongói interjúból, hogy uh, azt szeretik benne, hogy különös. Tehát mintha valamilyen másik világot képviselne, és hogy nem az a megszokott, hogy bemegyek egy koncertre és egy ember kijön, aki ugye tudjuk hát tehetséges, mit is keresne mást ott, és kijön a színpadra, énekel, megtapsoljuk, visszamegy, és hogy ő például ő csak úgy megjelenik. Vagy ahogy mondtad ezt az átöltözés dolgot is, hogy egy csettintésre igazából akár a háttere is teljesen megváltozhat. Tehát nem kell várni rá, meg hasonlók. Ez nekem egy kicsit furcsa volt, de valószínűleg épp ez a furcsaság az, ez, a, ez az idegen dolog az, ami az embereket vonzza benne. És hát lényegében ő már tíz éves, mert hogy 2007-ben született, meg úgymond. Igen, és egyébként szépen illeszkedik az ázsiai manga kultúrában, mert ha közelről megnézzük Hatsune Miku arcát, mm. akkor láthatjuk ezeket az irreálisan hatalmas kék szemeket. Tehát nagyjából az arcának a felét betölti a, a két szeme. És ez ettől aztán olyan kevésbé hihető. Meg nyilván ugye az arca, arcát nem úgy alkották meg, hogy annyira életű legyen mint amit az előbb láttunk Szaja arcával, aminél meg pontosan az volt a lényeg, hogy élethűvé váljon. Igen. Na viszont van azért csak egy érdekes irány, mert hogy nem Miku elindult a válás irányába is kinézetében. Nem tudom, hogy kinek köszönhetjük ezt, de elkészült egy olyan klip, az, az se mostanában volt talán egy vagy két éve, ugye, Zelinda? Igen. Ezt fogjuk majd akkor most meglátni, hogy miképpen néz ki Hatsune Miku, amikor már reálissá válik. Mindazonáltal a legjobb titkosítási szakemberek, matematikusok és programozók, akikkel valaha is dolgoztam, magyarok voltak. Igazán jó tudással és képességekkel rendelkeztek itt Magyarországon. Legyetek büszkék! büszkék, és vagyunk továbbra is. Időnként ebben a műsorban el fogjuk mondani ugyanezeket a Ceterum, mondatokat. Igen. Lehet, hogy majd unni fogjuk egy idő után, de jó hallani, hogy büszkék lehetünk magunkra, igaz? Százalékig. Nem, nem, nem. Úgyhogy mikor hiponant, majd idézzük majd a későbbiekben is. Mint ahogy büszkék lehetnek magukra azok a fejlesztők, akiknek az eredményéről fogunk most beszámolni, egy nagyon friss hírről, de először nézzünk bele, hogy miről is van szó. Egy Go látunk, vagy arról beszélgetünk most a következő percekben, és a Go egy számítógép játszik önmagával. Milyen számítógép? És miért játszik önmagával? Kicsit le is halkítottad a hangod, egy olyan... Közvetítjük. Hogy, közvetítjük. Kicsit, közvetítjük nagyon izgalmas, hogy vajon mit fog csinálni az egyik AlphaGo játék. most és hirtelen... De arról van szó, itt tulajdonképpen az gó mint projekt, ami egyébként a Google-nek a projektje, az arra vállalkozott még az év elején, hogy megvalósítja a lehetetlent, és a következő akadályt legyőzi, vagyis számítógép gójátékos ellen. Vajon győzhet-e? Ez volt az alapvető kérdés. Ugye a sakban már tudjuk, hogy ez, ez az áttörés Igen. bekövetkezett elég régen. 9 blow így van, pontosan. 96, ha jól emlékszem. Vagy 7, valahogy Valami hát. ilyesmi. 20 Így van. Viszont a Go az ugye egy lényegesen intuitívabb játék, amiben nem csak a variációk mennyisége, hanem a lépéseknek a különböző stratégiai volta is nagyon fontos szerepet játszik. És ezt az áttörés sikerült elérniük az Alpha gónak, gyakorlatilag az év elején sikerült megvernie, megvernie az akkori világbajnokot, az Na, akkori ide, Go. Elején, idén idén éve, elején, éve, ez idén év elején. gyorsan az zajlanak az események, itt nagyon dolog volt. És aztán fejlődött tovább a rendszer, ez volt az Alpha Go Lee egyébként, uh -huh. ami, ami legyőzte a, a, az akkori bajnokot. És akkor utána, erre nem olyan sokkal rá, most nem emlékszem pontosan mikor történt ez meg, létrehozták a következő Alpha go Ez ugye már az első is mesterséges intelligencia alapon dolgozott, viszont az volt az első modelleknek az alapja, hogy egy nagyon komoly, ilyen neuron, ilyen agyi elven működő számítógép hálózatot raktak mögéjük, ezek meg mögé az alfagó variások mögé. És ők öm, megtanulták, hogy hogyan kell a játékot játszani, de úgy, hogy tanulmányozták a nagy a, a gójátékosoknak nagy a különböző játékát, hogy hogyan szúrtak-e dolgokat, hogyan nyertek, a különböző variációkat, stratégiákat, és ezeket kielemezték. Így, így sikerült elérniük ezt, a, ezt az eredményt. Na de ami az igazán érdekes itt, és amit láttunk itt, ez az eddig is, ez még a szokásos mester és tanítvány. Ez egy mesterséges tanítvány megfelelni. egy olyan mesterséges intelligenciával, aki nem csak a kombinatórikai érzéke, vagy a, vagy a képességei és a számítási kapacitásai miatt érdekes, és amiatt győz, hanem amiatt, mert Elkezd gondolkodni intuitív ettől lesz mesterséges intelligencia. Gerik Kasparovot még gyakorlatilag egy olyan számítógép győzte le, aki sok kombinációt tudott kipróbálni egyszerre. Nagyon gyorsan, és ezért tudta fölülmúlni az embernek ugyanezt a képességét igen ám. De itt már a mesterséges intelligencia gondolkodik, ötletei támadnak, a, Stratégiát, stratégiát alkot, sőt, amikor az első ilyen számítógép, az első alfagó legyőzte a, a világbajnot, akkor a, a világbajnok úgy nyilatkozott, hogy valami. Nagyon nem emberi lépéseket tett a gép, amit egy embertől nem várt volna. És ez egyrészt nagyon megijesztette, másrészt nagyon elf elfárasztott. Játszma közben érzékelő. A játszma közben az az ellenfele érzékeli? valami nagyon furcsa. Furcsa dolgokat csinál, olyat, amit Aha. nem csinált volna. Egyébként Aha. nem akarok most belemenni, de majdnem minden mesterséges intelligenciával küzdő ember valami hasonlóról számol be. Vagy a gép olyan dolgokat csinál a repülőgéppel, a, a játékban, nem tudom hol, amit nem várnánk ami egy szokatlan. másik embert, ami szokatlan. Ami. Na de, ami az igazán érdekes ebben az AlphaGo Zero-ban, ami az újdonsága hírben, hogy egy pár nappal ezelőtt bejelentették, hogy az AlphaGo Zero az úgy, hogy nem tanította meg senki sem arra, hogy Pontosan hogyan kell a gót játszani, elmondták neki a szabályokat, de nem táplálták bele a 60 mesternek a különböző fogásait, nem tanulmányozott játékokat, ami azelőtt lejátszódott, hanem kizárólag az alapján, hogy, hogy hogyan működik a játék saját magával kezdett el meccseket játszani. Tehát e ezt mondom, én tudatosadásos játéknak, tehát hogy egyszerre az egyik fele játszik, és utána meg másik a másik, fel. de ez egy számítógépet valószínűleg annyira nem izgat föl, mint Igen. minket. És elkezdett magával játszani, és Gyakorlatilag a, a nulladik napon tudás nélkül neki indult ennek a dolognak, és ami nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag a harmadik napra már elérte az alfagó Lee-nek a tudását, aki legyőzte a, a világbajnokot. Önmaga tanításával. Önmaga tanításával csak is kizárólag, és a 21. napon pedig elérte a, a következő ö, elődjének a szintjét, ami, ar, a, a, ami gyakorlatilag megverte a 60 ö, top. Profe, ö, ö, szak mestert. szakértőt, mestert a világban, és további húsz nap múlva pedig elérte azt a szintet, amit másenki nem tud fölülszárnyalni, megverte mind a két előző számítógépet, és az összes bajnokot is. És ebben az az igazán izgalmas, hogy ez az első olyan alkalom, amikor elmondhatjuk, hogy egy mesterséges intelligencia tulajdonképpen teljesen magától az emberiségnek azt a sok ezer éves tudását, amit a Góba, ba a go -játékba, annak a stratégiájába, stb. beletett, három nap alatt Hát ebben tényleg van valami félelmetes. Hát bizony. És leginkább szóval... az, hogy ez idézőjelbe teszem, hogy ez csak a gó. Egyébként láttam, én, én is utána olvastam az AlphaGo Zero-nak, és láttam a Wikipédia cikkben, hogy a gójátékban is ugyanazokat az élő pontokat számítják, mint a, a SAK is, és ott is látható, kimérhető pontokat megmérhető, hogy az AlphaGo Zero szintig eljutva hogyan növekedett az élő pont száma ennek a rendszernek. Tehát döbbenetes. Igen, és ráadásul az AlphaGo Zero egyáltalán nem használta azt a módszert, amit az előző számítógépek viszont igen, hogy végig, próbálgatta az egyes irányokat, hogyha ezt lépem, uh -huh. akkor mi az a sok-sok variáció, ami bekövetkezhet. Uh -huh. Egyáltalán nem így csinálta. Pontosan úgy játszotta, hogy egyébként egy ember szokott ilyenkor játszani, megérzésből. Felállította a stratégiát, tudta, hogy ezek a lépések nagyjából fele szoktak menni. Magyarán egy, egy tőlünk eltérő intelligencia, egy általunk ismeretlen intelligencia képes volt ebben a játékban három nap alatt jobb lenni, mint mi több ezer éven keresztül. Szerintem a mi hallgatóinkban, nézőinkben is felmerülhet a kérdés, hogy miután tudják, hogy keleti Artur IT biztonsági szakember, hogy ezt az új tudást, amit ezzel kapcsolatban te már tudsz, hogy az AlphaGo Zero hogyan működik, működik, Tanulja meg a támadást és a védekezést is egy ilyen játékon belül. Neked ez az ismeret lehet hasznos a saját szakmai területeden? Százszerzalékig. Ma a biztonsági rendszerek védelmében nagyon gyakran a legnagyobb gond az az való küzdelem. És az, hogy milyen gyorsan jövünk rá arra, hogy ki az, aki minket támad, mit akar, és, és milyen gyorsan tudunk védekezni ellene. Erre gyakran másodperceink vannak. És akkor le tudsz volni valamilyen következtetést a saját szakmád számára ebből? Igen, de egyértelműen. azt gondolom, hogy ezek a, ezek a számítógépek és ez, ez a fajta modellezés, ez lesz a jövő védelmi stratégiája, de nem csak a nagy számítógép rendszerekben, hanem a saját védelmünkben is. Én azt gondolom, hogy a jövőben, és ez az én kismániám, amiről elég sokat beszélgettünk már itt a műsorban is, ez a fajta gondolkodás lesz az, ami majd tényleg megismerheti, hogy az ember milyen, és nagyon gyorsan tud majd az ember érdekében döntéseket hozni. Én most a pozitív szenáriót mondtam el, ugye, hogy mi van akkor, ha jól alakulnak a dolgok, de azt lássuk be, hogy egy ilyen eszköz, mondjuk egy digitális asszisztensként, ugyanígy három nap alatt, lehet, hogy nem három nap alatt, mert jó, azért ez egy merev környezet, ugye a játékszabályok vannak, ott nem, nem annyira bonyolult, nem olyan sok tényezős, mint mondjuk az emberi lét, általában, de mondjuk lehet, hogy 40 nap alatt vagy 100 nap alatt meg fog ismerni mindannyiunkat a saját digitális asszisztensünk, és mondjuk például az informatikai rendszere rengeteg védelmét, a titkaink védelmét, a, a magánéletünk védelmét, mondjuk lehet, hogy egy ilyen mesterséges intelligenciával ellátott digitális asszisztens fogja előjönni, Digitális kultúráról érthetően a DTM-ben. Az infószótár újra jelentkezik a DTM-ben, és a netnyelvészünk Bódi Zoltán megnézte a múltkori műsorunkat, és látta azt az összeállításunkat, ami az oktatással foglalkozik, mégpedig azzal, hogy hogyan használják föl az IKT eszközöket, ugye az informatikai eszközöket az oktatásban, már most Magyarországon, Igen. különböző általános iskolákban. Hogy tetszett egyébként ez a beszélgetés? Hát ez már nem is a jövő, hanem a jelen a közoktatáson, köznevelésben. És az az igazság, hogy én rettenetesen, de nagyon-nagyon-nagyon várom már azt az igazi áttörést, hogy ne csak egy-két iskolában, ne csak egy-két elhivatott tanári közösség fejleszten infokommunikációs technológiait, a DKT eszközöket, a, az iskolai oktatási nevelési gyakorlatra, hanem általában a pedagógia is digitálissá váljon, tehát általánosan elterjedjen ugye, a számítógéppel segített oktatás, computer-assisted teaching, ez ilyen van már. Ezért is volt érdekes, hogy Fülöp Hajnalka itt volt a stúdióban, Igen. és ő úgy mutatkozott be, ugye régóta ismerjük őt újságíróként, de jelen pillanatban már digitális pedagógia szakértőként vagy szakújságíróként dolgozik. És nekem feltűnt ez a kifejezés, hogy a digitális pedagógia. Olyan sokat nem találkoztunk még vele, mi legalábbis, de lehet, hogy te a szakterületeden már sokszor. Egyre többször, egyre többször, de valóban azért még nem ott tartunk, hogy az iskolákban az általános lenne. Pedig olyanokról beszéltünk, hogy új típusú írásbeliség. Hát igen, igen, igen. Azért, a, a, a, hogy mondjam, az alapismeret megvan, de jellemzően a szemlélet, az attitűd, a módszertan, illetve az infrastruktúra, az használat, az az, ami még jelenleg hiányzik még általában, de mondom általában, de ez nem azt jelenti, hogy ne lennének jó próbálkozások és jó bevált gyakorlatok egy-egy helyen, de a nagy, hogy úgy mondjam, kormányzati a stratégia, stratégia, tehát a közoktatási stratégia az még, még nem, a stratégia megvan, csak a megvalósulás. Az hiányzik még. Az a következő években fog majd átkerülni a gyakorlatba. Tehát digitális pedagógia ez egy új tudományterület, új gyakorlatterület? Mi, mi ez? Inkább egy új gyakorlat, a pedagógia az régóta ismert tudomány, és az egyik legjelentősebb eleme ennek, hogy mindig most alkalmazkodni 16. kell tudnia a pedagógusnak a, a környezethez, az új környezethez, és a bevált gyakorlatokat adaptálni és ez alkalmazni ez az, az új helyzetekre. Már pedig e ilyen változás nagyon régen nem történt a pedagógia területén, ami most az utóbbi húsz évben mondjuk. Ugye? Hát ez talán még jelentősebb változás, mint maga könyvnyomtatás volt Tényleg? annak idején. Hatalmas nagy, tehát alapvető paradigmák változnak meg az iskoláról, a köznevelésről alkotott elképzeléseinknek az alapjai. Változnak meg itt, és nem, nem evolúcionális, lassú átmenete, hanem nagyon gyorsan. Hát néhány, azért, hogy ez néhány a kö... tanévről beszélünk. Szóval, ez a könyvtatásnál is jelentősebb, mert ott azért a könyvtatás maga azt jelentette, hogy addig, amit csak nagyon kevés ember ért el onnantól, akár, tehát meg lett a lehetőség, hogy sokak is hozzáférjenek. Most meg tehát itt... ez a váltás nincs meg, vagy, vagy igen? Hát megvan, mert olyan eszközökhöz kell alkalmazkodnia az iskolának, amelyek a valóságban már léteznek, és valóságban már használják. Mesterséges intelligencia minisztériumok, meg robotok és mesterséges intelligenciák védenek meg minket a kibertérben, és az iskolákban, meg még ez egyáltalán nem nincsen a köztudatban. Tehát ennek a folyamatnak ez azért is annyira jelentős dolog, mert nagyon sok összetevője van, nagyon sok szereplőnek kell átalakulnia. Tehát először is módszertanilag a maguknak, a, a tananyagoknak, illetve a tanároknak is a módszereket alapvetően kell módosítaniuk a hangsúlyokat áttenni korábbi elemekről vadonatújakra. Tehát a, a kooperatív tudás, az osztálytermen kívüli információgyűjtés, az egyéni kutatásnak és a kreatív ismeret alkalmazásra kell építeni, infrastruktúra és eszközhasználat. Teljesen nyilvánvalóan hétköznapi vák kell, hogy váljon az iskolákban, a tanórákban, a köznevelési folyamatban is az infokommunikációs eszközöknek, meg alapvetőnek kell lennie annak is, hogy normális infrastruktúra és környezet van, tehát hálózat, meg eszközök, gépek. Nem adjuk be a mobiltelefont óra elején, hanem esetleg mondjuk akinek nincsen, az kap. És használják És Mert hogy tanulásban. célszerűen használjuk, Aha. és nem lehet nem használni az órán. Mert a... különben nem tudja a feladatát végrehajtani, és hogyha másra használja, mint amire kell, akkor megint csak nem fogja a feladatát végrehajtani. Két héttel ezőtti műsorban mutattunk is példákat, ugye a, például az erdőbényei ö, Szent István általános iskola vetélkedővel kombinált órája, ami... Ugye szemléletmódjában is más volt, és ott nem is elsősorban maga a digitális eszköz volt a lényeg, bár az is az volt, hogy uh -huh. egy elektronikus táblát láthattunk, nagy a kisfiú kezelés az újjával írta föl a számítást, egy osztást, de maga a szemléletmód tetszett nekem Tóth Lászlóné tanárnőnek uh -huh. az óráján. Ez a fajta felfogás, ez a fajta módszertan, ez mennyire kapcsolódik erősen a digitális pedagógiához? Kapcsolódik, de én azt mondom, hogy ez még mindig kevés, mindent tiszteltem a kollégáé, tehát ne értsenek félre. Még mindig kevés, mert az, hogy most nem fehér krétával, zöld színű táblára rajzoljuk föl azt, amit föl kell, hanem az újunk, húzunk valamit a, a életemre, az még nem olyan nagy változás, De az viszont már, hogy, hogy a tanulás az átalakul egyfajta a kooperatív tevékenységét, tehát a, úgy értem, hogy a diákok egymás között. Uh -huh kénytelenek együttműködni, és a, a tudás megszerzéséhez és alkalmazáshoz természetes módon kell, hogy használják az infokommunikációs eszközöket. Mint hogy egyébként az iskolába kikerülve rögtön ezzel találják majd magukat szemben, hogy infokommunikációs eszközöket kell használni, egyébként meg ha hazamennek, akkor is használják ezeket az eszközöket valamire. Miért az iskola maradjunk ki? És ebből a szempontból pedig az attitűd, a digitális pedagógiában még az attitűd egy fontos dolog. Az összes szereplőnek, tehát a szülőknek, a családi háttérnek, a gyerekeknek is természetesen, a tanulóknak, illetve a tanároknak, oktatóknak is az a fajta viselkedése, felfogása, viszonya az infokommunikációhoz, hogy ez men, nem valami új dolog, amit megint meg kell tanulni, hanem természetesen használni azt, ami a környezetünkben van, a Akkor tehát most bekerül az infoszoltámban a digitális pedagógia kifejezés, be, be. és az angol megfelelője, az, az hogy is? E, leginkább én azzal találkoztam, hogy a szokásos tudjuk, a szokásos CA kezdetű, tehát a computer assisted, és ezután mindent hozzá lehet tenni, a design, meg tervezés, meg minden ilyesmi, de természetesen a teaching is, computer assisted teaching, tehát a számítógébe segített oktatás. Artur? Csak egy gondolatom van, amit ilyen témáknál mindig nagyon szeretek elmondani, hogy én esküszöm annak ellenére, hogy imádom a történelmet, és nagyon sokat tanultam, és nagyon kifejezetten kedveltem, de esküszöm, hogy pár órányi játékkal, mondjuk az Assassin's Creed nevezetű játékban, ami teljesen hmm. élethű, történelmi környezetbe rakja a szereplőt. Esküszöm, hogy többet tanulnak, tanulnának a gyerekek tőle. Persze, abban a játékban sok erőszak van, meg ilyesmi, nyilván ezt rendbe kell tenni, hogy ne azzal foglalkozni az ember, hogy kit kell legyilkolászni, bár lehet, hogy ettől, pont ettől lesz érdekes, de most hát, így történt mindegy, akkor. lényegtelen. A lényeg az, hogy gyakorlatilag emlékszem, hogy például az egyik epizód az játszódik, és pár ¿Vale? Én héttel rá, amikor játszottam a játékkal, elmehettem Isztambulba egy rendezvényre egy másik kollégával, aki szintén játszott a játékban, és arról beszélgettünk, hogy de figyelj, ez 300 évvel ezelőtt nem itt volt, hanem egy méterrel arra. És, és, és gyakorlatilag úgy tanultuk meg játékosan az egész sztorit, hogy mihol van Isztambulban, hogy mi mikor épült, hogy ez bele volt építve a játékba, és emlékeztünk rá. Sokkal hatékonyabb volt, mint az, hogyha elintesznek egy ilyen könyvet, és azt mondják, hogy holnap kikérdezem, hogy hányadik oldalon van. A, a két Misorban i egyébként itt ült Herpai Gergő számítógépes játékokkal foglalkozó szakújságíró, ugye Fülöp Hajni mellett, uh -huh. és arról beszélgettünk, hogy majd egy műsorban hoz majd olyan példákat, amiket most te is mondasz, és azóta át is küldött nekem egy linket, 2005-ben készült 1848-ról egy körökre osztott stratégiai játék, És sajnos nem találtam ma már meg ennek a nyomát a neten, lehet, hogy csak kevés ideig keresgéltem, de egy ezen nem mondom, hogy keresséljük majd az ilyen jó példákat, hogy játékkal hogyan lehet például a történelmoktatást segíteni. Bizony. Zoli? Bizony. Kicsit te... szkeptikusan néztél, be ne, ne, ne, ne, te, nem, nem, nem, nem, nem, tetszik tetszik a nem, nem, a nem, nem, nem, nem, hogy. Azon is hamar át fogunk ám lendülni az iskolákban, hogy most hozzuk be a számítógépet, mert azzal könnyebben tanulnak, de a gyereken, érdekli őket. Tehát nem, hát, hogyha egy hétköznapi eszköz lesz, akkor nem. A, azok a kreatív megoldások azok fognak, e, fogják behúzni a gyerekeket a tanulás, az ismeretszerzési, és leginkább a kreatív ismeret alkalmazási folyamatba, amit mondtál, hogy ott van egy játék környezet. Egyébként meg összetett ez az egész dolog, mert nem csak a pedagógus dolga, hanem legalább két fél de technikai kiszolgáló háttérszemélyzet kell neki ahhoz, hogy ez működjön. Egyrészt kell az asszisztens, amelyik pontosan azt fogja megoldani, amit mondtál, hogy vegyük ki ebből a játékból azokat az elemeket, ami nem az órára való, viszont tartsuk meg azt, ami kell, és kell a primértechnikai háttérszolgáltató személyzet. Nem rendszergazdának hívom, hanem ennél tehát lényegesen szofisztikáltabb dolgokra van szó. Zelinda, itt vagy még a vonalban? Uh, igen, nem akartam senkit féldeszakítani, de a témával kapcsolatban nekem két gondolatom fogalmazódott meg. Az egyik igazából egy nagyon hasonló emlék az említetthez: hogy uh, még valamikor középiskola elején a földrajztanárnő mesélte, hogy nem tudja a gyermekeit sehogy sem letiltani a számítógépes játékokról, egy idő után viszont időt szánt arra ő, hogy leült és nézte, hogy mit csinálnak a gyerekek. Tehát két fiúról volt szó, általános iskolás és obodás talán, és azt figyelte, hogy mit beszélnek egymás között a játék kapcsán. Amúgy a World of tanks van szó, ha ezt valaki ismeri. Uh -huh, hallottuk és a nevét. Azt... Hogy? Hallottuk a nevét ennek a játéknak. Igen, biztos vagyok benne, láttam hogy nagyon-nagyon sokan játsszák az egyik, hát azt hiszem, hogy az egyik legjelentősebb játék még ma is, sok ismerősöm is játsza, és azt vette észre a gyerekeim, hogy nagyon sokat gondolkodnak rajta, stratégiákat találnak ki. Tehát, hogy nagyon megmozgatja a gyermekeknek az agyát az, hogy, hogy honnan is támadjanak, éppen hogyan helyezkedjenek el, és ebben ő meglátta ezt a pozitívumot amit megosztott később a diákjaival is. A másik pedig, ami megfogalmazódott bennem, hogy Erdélyben úgy néz ki a legnagyobb problémát a digitális fejlődésben az eszközök hiánya jelenti az iskolákban, de más intézményekben is akár. Viszont ami kutatások alapján kiderült, és amit jól lehet látni is, az az, hogy a pedagógusok nagyon nehezen fogadják el, hogy maga az oktatási tér az megváltozik. Tehát nem hagyományos értelemben vett térben tanítanak ők már, ahol ők a tudásnak a központjai. Tehát, hogy a diák csak hozzájuk fordulhat minden egyes kérdésével, hanem sok esetben akár a diák magyarázhat el valamit a tanárnak, és ez eléggé rosszul érinti őket. Zoli? Hát pontosan erről beszélek, tehát a tanár szerepe is kell, hogy változzon. Ebben a folyamatban nem minden tudásnak kell, hogy a tanár, legyen a forrás, a tanár annak a tudásnak a forrása, hogy azokat az eszközöket, azt a környezetet, azt a digitális környezetet, ami van, körülöttünk, azt hogyan lehet a tudás bővítésére a gyerekek Tudásának a bővítésére használni. Úgy visszautaljunk a góljátékra. a Igen. tanának inkább egy ilyen mesternek kell lenni, aki segít abban, hogy megmutatja, hogy hogyan lehet eljutni egy bizonyos szintre. Illetve, illetve elé teszi ezt a góljátékot. Ő fogja tudni, hogy ezt kell most neki az óra elétenni. tenni. Tehát mindegy, nem akarom húzni az idő, de itt rengeteg minden van. Tehát vannak ilyen mindenféle közhelyek, hogy fú a tanárok nem tudnak ebből semmit, a, a diákok pedig milyen műveltek informatikailag, és a tanároknak ezt utánuk kell tanulni, meg megfigyelni, minden, nem, egészen más dolgokról van itt szó. Te se így gondolod, ugye, Zerinda, hogy a diákok milyen műveltek? Már, digitálisan. Már digitálisan, igen. Nem, amúgy ezt nagyon sok kutatás bizonyítja, hogy valójában az eszközt használni tudják, de azt meg kell nekik tanítani, hogy hogyan kell biztonságosan vagy eredményesen használni. Hát akkor ennyi fért a mai műsorunkban. Köszönöm szépen a részvételeteket minden jótoknak. A mai DTM műsorban megint sok érdekes témát sikerült összeszednünk. Én ezt a digitális oktatási témát folytatnám még a jövőben is. Hát beszéltük ezt a múltkor Fülöpajnival is egyébként, hogy majd hozunk még konkrét példákat. A példák kimeríthetetlenek. Volt a múltkor például egy DOC konferencia, mint te igen, is ott voltál. Igen, igen, igen. Hát szóval látható érzékelhető, hogy egy csomó olyan jó téma van mostanában jelen a, a, a jelenünkben, Ez amiről érdemes például, lesz beszámni. Ennek az egész témának a virtuális való, való kibővítése szintén egy izgalmas Igen, dolog lenne, hogy, hogy mutassuk meg, mondjuk, hogy belépünk az atommagba, és akkor ott mászkálhatunk. tuti, hogyha egy ilyet én láttam volna életemben, akkor nem kellett volna így, órákat a bio, így, kémia tankönyv felett így, küzdenem, hogy vajon, hogy, néz, hogy nézhet ki ez az elektron. <síns> A nagy globális IT cégek, a nagy fejlesztő cégeknek mindegyiknek megvan már a virtuális, meg augmented reality, tehát kiterjesztett valóság, iskolai környezete mindegyiknek. Na úgyhogy ez elindát is arra kérjük, hogy a Terdében, Csicseredenban, vagy a környező falvakban, városokban figyeljen oda ezekre a fejlesztésekre, meg jelenségekre, minden ilyen kis változásra, és akkor számoljunk be majd rendszeresen erről az egész témakörről. Köszönöm Köszönjük szépen, hogy részt vettél a műsorban, és akkor a szokások, szokásánk szerint két hét múlva jelentkezünk újra, Digitális talkshow Mindenkinek című műsorunkkal, amit meg lehet találni a Facebookon, szokásos oldalunkon facebook.com.per.dtm asztaltársaság, és nem olyan nagyon régóta már működik a YouTube csatornánk is, amit úgy lehet megtalálni egyszerűen, hogy youtube.com.per.ce, és per dtm osztalt Megműködik a podcast oldalunk is bibkasz.hu. Eddig tartott már műsorunk, köszönjük szépen a figyelmet, viszont hallásra, viszontlátásra.